Алібі з динаміка лине мертвий ефір. Ви нас почули? каже Брандер, по тому, як спливло 5 секунд тиші. Так, звісно, якусь секунду лінія гуде. Просто усе це до певної міри стало для нас потрясінням тільки й того. Просто це дуже погані новини. Кларк супить брови і мовчить. Можливо, вона збилася зі шляху через те, що її віднесло течією в термоклині. Припускає динамік. Або ж вона потрапила в циркуляцію ленгміро. А ви впевнені в тому, що вона ще й досі не перебуває десь над глибинним розсіювальним шаром? Ну, звісно, ми впевнені, – вибухає наката, а тоді вриває сама себе. Кен Любін щойно застережливо поклав руку їй на плече. На мит западає тиша. Там, на горі, зараз ніч. Зрештою, каже Брандер. З настанням темряви глибинний розсіювальний шар здіймається вгору, розтягується тонкою верствою при самій поверхні, залишається там, аж поки сонячне світло не проганяє його назад на глибину. І до того ж, ми змогли б опіймати її голосовий канал, навіть якби сонар не зміг пробитися крізь ГРШ. Але, можливо, нам варто піднятися туди самим і роззирнутися навколо. Ні, у цьому немає конечної потреби, каже динамік. Насправді це може бути небезпечним, допоки ми не довідуємося більше про те, що саме сталося з Караку. То ми її навіть не шукатимемо? Наката дивиться на решту рифтерів, а на її обличчі суміш обурення та подиву. Вона приголомшена. Може вона поранена? Може вона... Вибачте, міс Наката! Еліс Наката! Я повірити не можу, що міс Накату, але ж ми вже її шукаємо. Ми підняли за тривогою пошукову групу, яка має прочісувати поверхню. Але ви перебуваєте посеред тихого океану. Ви просто не маєте ресурсів для того, щоб охопити необхідні масштаби. Глибоке зітхання, бездоганно перенесене на самісіньке дно океану, Через 400 кілометрів оптоволокна. З іншого боку, якщо міскарако взагалі здатна пересуватися, то неймовірніше спробує дістатися назад, на станцію віп. Отже, якщо вже ви хочете вирушити на пошуки, то матимете найкращі шанси на успіх, якщо шукатимете десь неподалік. Накада безпорадно роззирається кімнатою. Любін безпристрасно стоїть поруч. За якусь мить він прикладає пальця до своїх вуст. Брандер глипає по черзі то на нього, то на неї. Лені Кларк відводить погляд. «То ви не маєте жодних здогадів щодо того, що з нею могло статися?» – запутає представник управління електромережі. Брандер скривочив зубами. «Я ж сказав, що на сонарі з'явився якийсь гострий пік. Жодних деталей ми не знаємо. Ми думали, що ви зможете щось нам розповісти. Мені шкода, ми нічого про це не знаємо». Дуже шкода, що вона запливла так далеко від Біба. Океан він, ну, не завжди є безпечним. Не можна виключати навіть тієї можливості, що її спіймав кальмар. Вона була на відповідній глибині. Наката трясе головою. Ні, шепоче вона. Неодмінно зателефонуйте, якщо про що здовідаєтеся, каже динамік. Наразі ми працюємо над планом пошуку. Тож, якщо це все? Не все, каже Любін. Он як. За кілька кілометрів на північний захід від нас є якийсь безпілотний об'єкт, нещодавно встановлений. Справді? То ви про нього не знаєте? Зачекайте, я саме це перевіряю. Динамік ненадовго замовкає. Є, мій Боже, це ж далеченько від вашого задвірка. Я здивований. Мій Боже, це ж далеченько від вашого задвірка. Я здивований, що ви взагалі його відстежили. Що це таке? запитує Любін. Кларк, яка спостерігає за ним, відчуває, як волоски на її шиї стають сторч. Тут сказано, що це сейсмологічне устаткування. Університет штату Орегон установив його там, щоб досліджувати природну радіоактивність і тектоніку. Вам справді слід триматися від нього подалі. Адже він трохи радіоактивний, містить у собі певну кількість калібраційних ізотопів. На екранованих? Вочевидь, так. А хіба це не перешкоджає роботі бортового обладнання, хоче дізнатися Любін. Розлючена наката витріщається на нього, відкривши рота. Кого це обходить? Джуді, зникла. Вона права. Любін майже не розмовляє з рештою рифтерів. В його виконанні такий обмін думками і суходільниками видається майже базіканням. Тут сказано, що там установлено оптичний процесор. Лунає з динаміка після короткої паузи. Радіація на нього не впливає. Однак я думаю, що Ел міц наката права. Зараз найважливішим вашим завданням є. Любін простягає руку повз брандера та розриває з'єднання. Ей, різко кликає його Брандер. Наката глипає на Любіна порожнім лютим поглядом і зникає в проймі люка. Кларк чує, як вона віддаляється до своєї каюти та заблоковує люк. Брандер зводить погляд на Любіна. Мабуть, тобі це не спадало на думку, кене, але цілком можливо, що Джуді загинула, і ми з того всього ніби як засмучені, особливо Еліс. Любін безвиразно киває. Тож я запитую себе, чому саме цей момент ти вибрав для того, щоб піддати управління електромережі суворому допиту щодо технічних специфікацій якогось сраного сейсмологічного остаткування? Це не те, чим воно є насправді, каже Любін. Та невже Брандер підводиться, вивертаючись із крісла біля консолі. І що ж, майку? Каже Кларк. Що? Вона хитає головою. Вони сказали, що там оптичний центральний процесор. Ну і що то, блять, зна. Брандер замовкає посеред фрази. Увесь гнів вмить сходить з його обличчя. Негель. каже Кларк. Чіп, ось що вони сказали. Але навіщо їм знадобилося набрехати?» брехати? запитує Брандер. Якщо ми можемо просто вийти назовні і відчути. Вони не знають, що на таке здатні, пам'ятаєш. Лені здобувається на легенько ледь помітну усмішку, що скидається на таємницю розділено між двома друзями. Вони ані про нас не знають. Все, що є у них, це наші досьє. Вже ні, нагадує їй Брандер. Тепер у них є Джуді. І ми також, додає Любін. Вони тримають нас на карантині. Еліс, це я. М'який голос долинає крізь твердий метал. Заходь. Тварак тягне люк на себе, відчиняє його та входить до каюти. Коли за спиною Лені зі зітханням зачиняється люк, Еліс накате. Сидячи на своїй кольці, підводить на неї погляд. У приглушеному світлі виблискують її мигдали подібні очі, темні та стривожені. Вона підносить одну руку до обличчя. Ой, вибачте, зараз вона навпомацьки тягнеться до невеличкої ніші в вуголівій койки, де у пластикових флаконах плавають її лінзи. Гей, це не проблема. Кларк простягає руку, але зупиняється саме вчасно, щоб не торкнутися передплічя накати. Мені подобаються твої очі. Мені вони завжди, ну. Хай там як? А я не повинна зараз ховатись у своїй каюті, каже Наката, підводячись. Я хочу вийти назовні. Еліс, я не збираюся просто дозволити їй зникнути десь там, назовні. Ти підеш зі мною? Кларк зітхає. Еліс, управління електромереж праве. Масштаби тутешніх територій просто завеликі. Якщо Джуді ще й досі десь там, то вона знає, де нас можна знайти. Якщо? А де ж іще вона могла б бути? Кларк дивиться на палубу, зважуючи різні можливості. Я, «Я думаю, що її забрали суходільники», – зрештою каже вона. «Я думаю, що вони і нас заберуть, якщо ми підемо по неї». Наката вдивляється в Кларк своїми бентежними людськими очима. «Навіщо? Навіщо б їм таке робити?» «Я не знаю». Елі знову важко опускається на койку. Кларк сідається біля неї. Якийсь час жодна з жінок нічого не каже. «Мені шкода». Врешті-решт озивається Кларк. «Вона не знає, що ще сказати. Нам усім шкода». Еліс Наката прикипіла поглядом до підлоги. Її очі блищать, але вони не переповнені слізьми. «Не усім», – шепоче вона. «Кен, схоже, більше зацікавлений у...» «Кен мав на те свої причини. Вони нам брешуть, Еліс». «Вони завжди нам брехали», – стиха промовляє Наката, не підводячи погляду, а тоді. «Я мало б бути там із нею». «Навіщо?» «Не знаю. Якби нас там було двоє, то, можливо, тоді б ми втратили вас у Ти цього не знаєш, напевне». Можливо, це були взагалі не суходільники. Можливо, вона просто натрапила на щось живе. Кларк нічого на те не каже. Вона чула ті самі історії, що й наката. Підтверджені повідомлення про людей, яких з жар арчі, сягають корінням у більш ніж сторічну давнину. Звісно, такі випадки були вкрай нечисленні. Люди та гігантські кальмари не дуже часто перетиналися. Навіть рифтери плавають занадто глибоко для таких зустрічей. Зазвичай. Власне, саме тому я й припинила плавати на гору разом із нею. «Ти це знала?» – наката похитує головою, згадуючи. «Ми натрапили на щось живе в товщій воді, на горі. Воно було жахливе. Думаю, щось типу медузи. Воно пульсувало, а ще у нього були тонкі водянисті мацаки, що тяглися за ним, скільки сягало око, просто висячи там у товщій воді. А ще у нього були усі ті, усі ті шлунки. Вони звивалися і корчилися, неначе вгодовані слимаки. І кожен із них мав свого власного рота, і всі ті роти, Раз у раз роз'являлися та стулялися. Кларк кривиться. Звучить чарівно. Спершу я навіть не помітила тієї істоти. Вона була напівпрозора, а я не дивилася, то й наскочила на неї. А вона почала відкидати шматки самої себе. Її головне тіло стало повністю темним, втягнулося саме в себе, і пульсуючи, відпливло геть. А усі ті відкинуті шлунки, роти та мацаки лишилися позаду. І усі вони світилися та корчилися, не би потерпаючи від болю. Думаю, після такого я б теж припинила плавати нагору. А найдивнішим було те, що я по-своєму позаздрила тій істоті. Очі Накати наповнюються слізьми, які починають стікати, та її голос не змінюється. Мабуть, добре було б мати змову отак просто, просто відтинати від себе ті частинки, які тебе виказують. Кларк усміхається, уявляючи таку можливість. Ага, зненацькалені усвідомлює, що від Еліс Накати її відділяє лише кілька сантиметрів. Вони майже торкаються одна одної. Не як довго я вже тут сижу, запитує себе Кларк. Вона починає соватися на кольці, зазвичко відсторонюючись. Джуді бачила це геть інакше, розповідає далі на Кате. Їй було шкода тих шматків. Думаю, вона була майже сердита на те головне тіло. Можеш у таке повірити? Вона назвала його сліпою, тупою булькою. Вона сказала, як же вона сказала, що то типова гібана бюрократія. за перших ознак проблеми. Вона жертвує тими самими частинами, які її годують. Саме так і сказала. Кларк усміхається. Звучить цілком схоже на Джуді. Вона ніколи нікому свого не попускає, каже Наката. Вона завжди дає відсіч. І це мені в ній подобається. Сама б я ніколи так не змогла. Коли справи йдуть кепскою, я просто... Вона кидає погляд на маленький чорний прилад, прикріплений до стіни поруч з її подушкою. Я поринаю усни. Кларк киває й нічого не каже. Вона не пригадує, щоб Еліс Наката Колись була такою говіркою. Це значно краще за віртуальну реальність, адже ти маєш значно більше контролю. У віртуальній реальності ти просто застрягаєш у чиїхось чужих снах. От, власне, таке я й чула. То ти ніколи не пробувала? цікавиться наката. Свідомі с новидіння кілька разів, але мені так ніколи й не зайшло. Ні? Кларк знизує плечима. У моїх снах не так багато деталей, а інколи їх аж забагато. Вона киває головою на пристрій наката. Ті штуки пробуджують мене рівно настільки, що я помічаю, наскільки все є неясним. Або ж іноді, коли деталі все ж таки з'являються, то це щось насправді дурнувате. Хробаки, що повзуть твою шкіру або що. Але ти можеш це контролювати, у тому вся річ. Ти можеш його змінювати. У твоїх снах воно може і так. Але спершу ти маєш це побачити. Думаю, для мене це просто ніби як псувало весь ефект. І здебільшого те, що я бачила, це ті великі неясні прогалини. Ах, обличчям Накати промайнула швидкоплина усмішка. Для мене це не проблема. Для мене цей світ доволі неясний навіть тоді, коли я не сплю. Ну, Кларк нерішуче відповідає на її усмішку. Хай там як, головне, що тобі це підходить. Знову западає тиша. Я просто хотіла б знати, зрештою каже Наката. Розумію. Ти знала, що сталося з Карлом. Це було погано, але ти знала. Так? Наката опускає очі. Кларк простежує за її поглядом і несподівано для себе помічає, що тримає долоні Еліс у своїх. Вона припускає, що це жест підтримки. Відчуття зовсім непогане. Лені легенько стискає долоні. Наката знову підводить погляд. Чомусь її темні оголені очі ще й досі залишаються стривоженими. Лені, вона мене не заперечувала. Я віддалялася, я тікала у сни, часом я просто божеволіла, а вона зовсім тим тимирилася. Вона розуміє. Ми рифтери Еліс. Кларк вагається, а тоді зважується на ризик. Ми усе розуміємо. За винятком Кена. Знаєш, я думаю, що Кен, мабуть, розуміє значно більше, ніж ми вважаємо. Я не думаю, що він раніше навмисне поводився так нечуйно. Він на нашому боці. Він дуже дивний. Він тут не з тієї ж самої причини, що всі ми. І що ж це за причина? Запитує Кларк. Нас помістили сюди тому, що саме тут нам і місце. Каже Наката майже пошипки. А щодо Кена? то я думаю, що його просто не наважилися помістити кудись іще. Повернувшись до кают-компанії, Кларк застає Брандера, який саме прямує східцями додолу. Як Еліс. Снить, відказує йому Кларк. Вона в порядку. Жоден із нас не в порядку, каже Брандер. Як на мене, то усі ми живемо в позику. Вона хмикає. Де Кен? Він пішов і вже ніколи не повернеться. Що? Він пішов. Він відійшов, як Фішер. Дурниці. Киний близько не такий, як Фішер. Він геть інший. Ми це знаємо. Брандер спрямовував великий палець на стелю. А от вони ні. Він відійшов. У всякому разі він хоче, щоб саме таку історію ми продали тим, що на горі. Навіщо? Ти думаєш, той засранець мені сказав? Я поки погодився йому підіграти. Але дозволь сказати тобі, що ці його витівки мене вже трохи втомлюють. Брандер опускається на щабельніще, а тоді озирається. Я зараз прямую назовні. Збираюся перевірити ту карусель. Думаю, саме час її як слід оглянути. «Потрібна компанія?» Брандер знизує плечима. Авжеж. ж». «Насправді?» – зауважує Кларк. «Слово «компанія» не передає всього сенсу, правда?» «Може нам краще бути... Як же ж це називається?» – «Союзниками», – підказує Брандер. Лені киває. «Союзниками».